Sura al-Asr imetirimu Katika sura hii anaapa Subhanahu kwa zama kwa zilivyokusanya chungu ya ajabu na mazingatio yenye kujulisha uwezo wa Mwenyezi Mungu na hikma yake ya kwamba mtu haachi kuwa na upungufu katika vitendo vyake na hali zake ila waumini wanaotenda mema na, na wakahusiana kuchika haki na hiyo ndiyo kheri yote na wakahusiana kusubiri na kuvumilia juu ya walioamrishwa wa na waliokachazwa wa Bismillahir Rahmanir jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa mwenye kurehemu Wal Na apa kwa zama Innal insana la fi Haqiqatan binadamu bila shakka yumo katika hasara illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati Ila walioamini na wakatenda mema na wakahusiana kwa haki na wakahusiana kusubiri